«Стутгарт» 2005 Ніколи більше, ані до, ані після, я не вживав горілки чорного кольору. Лиш одного разу в житті мені наливав її гостинно у своєму домі театральний режисер Маульвурф Кротович. До речі, в одному зі своїх романів Ірван іменує його Маульвюрфом. Саме так, через «ю». Насправді ж він пишеться через «у» – «Маульвурф». І завжди офіційно додає своє друге родове прізвище – Кротович, яке зраджує в ньому вихідця з подільської шляхти ходочкової, не католицького, а радше аріанського, штибу. Так от, чорною горілкою Маульворф Кротович напував мене у місті Штутгарті, на Добельштрассе, де він і мешкає з родиною. У середні віки це була не вулиця, а струмок, Добельбах. Вулиця згодом перейняла його назву, поза як струмок замурували десь під нею. Найтихішої зі швабських ночей, поклавши вухо на асфальт, можна почути глибинне плюскотіння котіння сімсотлітньої давнини. У Штутгарті мені всюди траплялися цвинтарі дуже красиві. Можливо, тому що все діялося наприкінці квітня, коли зелень і цвіт просто таки лізуть з усіх можливих шпарин, особливо ж із гробничних, філософ пантеїст зауважив би, що таким чином до нас промовляють мертві. Та що там промовляють? Вони просто таки випорскують на поверхню, такі ботанічно намацальні. Перший із цвинтарів Гопенляу мені випало перетнути, аби потрапити до готелю Марітим як на мої смаки дещо натягнутого у власному розмахові. Другий – Праг. Ми з Маульвурфом Кротовичем завбачливо обійшли, здіймаючись на Вайсенгоф, про який тут ані слова, щоб не впасти у спокусу написання ще одного історика архітектурного есею. Третій – Фангельсбах розташований на південний захід від уже згадуваної Добельштраси. Тож саме звідти долинали тієї ночі з завивання послідовників незнаного мені сатанинського культу. Коли я пишу тієї ночі, то маю на увазі свою другу штутгарську ніч, яку я провів у гостиній домівці Маульвурф Кротовичів. Перша минула в Маритимі і запам'яталася хіба що спільною поїздкою в готельному ліфті з невимовно молодою і гарною перекладачкою французького автора. За вечерею ми випили багато вина. Я тричі помилявся поверхом. Друга ж ніч ознаменувалася тим, що Маульвурф Кротович гостинно пригощав мене чорною горілкою, купленою в д'юті-фрі, на котрому слитовищі. За його словами, в ній було цілих 50 градусів. Я щоразу піддавав це сумнівові. Ми не злецьки посиділи години до третьої, майже спорожнивши літрову пляху. Після чого господар дому згадав, що о восьмій у нього лекція з акторської майстерності. Це було своєчасно, бо слово «майстерність» він уже не вимовляв. Я натомість уже не вимовляв жодного з його прізвищ. Ані першого, що не дивно, ані уявіть собі другого. Продовжувати спілкування в таких умовах було незручно, і я погодився спати. Мав Львурф Кротович довго і повільно показував мені синого спальню. Ось ліжко, ось двері у коридор, ось на балкон, а це рушники, а це пляшка води, а це стіни, а там стелі, а от вікно, а за вікном Штутгарт. Я зажидав нічної сорочки ковпака й уриналу, на що Маульвурф Кротович останє тієї ночі реготнув і зник у лабіринтах помешкання? За його пізнішим зізнанням, наступного ранку, таки приплентавшись на лекцію, він оголосив студентам позапланову тему 21 спосіб виходу молодого актора з похмілля. Невдовзі я, майже щасливий, заснув під невгамовні дзвони тисячі дзвіниць, шум двох тисяч гірських водоспадів і хріпкувати крещендо цілого легіону ангелів у моїх вухах. Мою голову крутило в центрифузі, як уже колись написалося мені в іншому місці. І все було б чудово, якби за неповну годину мені не довелося вставати за фізіологічною потребою, тією, що її у вихованих колах чомусь прийнято називати малою. Насправді вона була надзвичайно великою, мається на увазі, що стяти хотілося просто таки страшенно – Тож я навпомацьки ринув до дверей, котрі, як я запам'ятав, провадили у коридор Двері не піддавалися Я натискав з усіх сил на клямку і навалювався на них плечем, але двері не піддавалися Я підходив і, немов леопард, знову кидався на них, усе з тим же успіхом Клямка без совалася вгору-вниз, не вступаючи в жоден контакт із замком я підозрював якусь елементарну заковику, але як мені було її позбутися, я не знав. А тим часом робилося все нестерпніше. Я кинувся в протилежний бік і вирвався на балкон. Унизу під ним протікав струмок Добельбах. Я навіть чув його свіже весняне плюскотіння. Можна було б із балкону надзюрити в нього. Але для цього слід було струменем сечі, просвердлити асфальтову-ґрунтову товщу на 700-літню глибину і пробитись у середньовіччя. Я відмовився від такого випробування. З Фангельсбахського з цвинтаря долинали ритуальні завивання незнаних мені сатаністів. Я, мимоволі, зафіксував, що то, напевно, репетиція до вальпурженої ночі. Проте від цього здогаду мені не полегшало, Мною поволі заволодівав розпач – я ще раз кинувся до дверей у сподіванні, що свіжий доторк моєї протверезілої руки змінить усе на краще. Сподівання було даремне. Чому я не став гатити кулаками у ті двері, не знаю. Проте я донині вдячний собі за те, що не здався. І не гатив. Насправді, там, за дверима, був ніякий не коридор, а спальня мав львур в Кротовичів. Про це я ще дізнаюся вранці. Коли я вдруге, а може в десяте, вилетів на балкон, то раптом зауважив на ньому повну вазонів більших і менших. Пальми, амареліси, кактуси, алое, герань, щось іще. Їх не було тут раніше, вони з'явилися щойно, щоб урятувати мене від розриву міхура або й серця, чомусь подумалося мені. Я в дитинстві виростав у тісному оточенні кімнатних рослин. Наша хатина у Франику на Гаркуші нагадувала захаращену і запилену шкільну оранжерею. Вони й сьогодні трапляються мені на кожному кроці в моєму домі. Я переважно знаю їхні назви. Часом, переважно вночі, коли мені особливо добре або особливо зле від випитого, я розмовляю з ними, курячи на балконі. Я певен, що вони розуміють усе, що я їм кажу. Це видно з їхніх листків і квітів. І коли я перепитую, чи вони справді почули і зрозуміли мене, то вони це підтверджують. У мене є знайомі, які, підглядаючи за мною, бачили, як у лісі я подібним чином розмовляю з деревами. І коли я прошу дерева знаком підтвердити, що вони мене почули і зрозуміли, то вони починають одностайно шуміти листям. «Я радий, що ви знову тут, мої хороші друзі!» Звернувся я до вазонів – на штутгардському балконі родини Маульвур в Кротовичу. Я високо ціную вашу жертовну готовність прийняти в себе мою чорну від горілки сечу і в такий спосіб урятувати мені життя або честь. Але я ніколи, ніколи не дозволю собі отруїти ваші святі і досконалі організми цією гедотою. Я сказав і відчув, як вони напружено завмерли. Аж соки зупинилися в їхніх стеблах. Я хвилину мовчав, поклавши втомлену голову на їхні цупкі листки, і майже розчинившись у балконній ночі під віддалене цвинтарне відття. Урешті я струснув головою і голосно, будячи сусідів, запитав: Братові й сестри «Ви почули мене? Ви зрозуміли, що я сказав?» І тоді вони всі як один затримтіли у відповідь. «Я знаю. У них це означає так. А тепер я йду гатити кулаками і ногами в ті двері», повідомив я їх і рушив назад у кімнату. Але коли я знову припав до дверей, вони, о диво, зовсім легко піддалися і відчинились у коридор. «Дякую, братові і сестри!» – махнув я рукою в бік балкону і безперешкодно попрямував до туалету. «Вам уже ясно, що дверей у тій спальні було двоє, і що досі я завжди ломився в інші, заглушені, а тепер урешті налетів на ті, котрі справді двері. Вам це ясно, а мені ще ні» бо я все одно знаю, хто мене тоді врятував.